Інки Інки – одне з індіанських племен Південної Америки, що жило в 9 14 століттях. Наприкінці 15 століття інки підкорили собі величезну територію і створили потужну імперію. Основні дати Близько 1300 року народ інків обирає своєю столицею Куско. 1438 1438 Пачакуті Юпанки стає Верховним Інкою і здійснює ряд завойовницьких походів. 1525. Хайяна Капак розширює імперію до максимальних розмірів. 1532. Початок іспанського вторгнення. 1572. Смерть останнього імператора Інків Тупака Амару. Імперія Інків пролягала навколо Куско високогірної долини в перуанських андах і простягалась від південної частини сучасного Еквадору до півночі Чилі, включаючи Перу та Болівію. На чолі держави стояв обоготворений правитель – Верховний Інка. Інки були пануючою кастою. В 1532 році держава інків була завойована іспанськими конкістадорами на чолі з Франциско Пісарро. Бог на землі Першим імператором інків був Пачакуті Юпанкі – великий воїн, який прийшов до влади в 1438 році. Його син Тупак та онук Гайяна Капак розширили кордони імперії. Імператор, який вважався нащадком сонця і богом на землі, мав необмежену владу. Управління імперією Імперія інків управлялась міцною рукою. Рядові общинники та раби працювали на імператора, сіячи хліб, будуючи мости та шляхи чи беручи участь у битвах. Дороги, які оперізували всю імперію, подекуди були прокладені в скелях, а на окремих ділянках вимощені камінням. Дорогами найчастіше пересувалися імператорські посланці і торговці – що перевозили свої товари на ламах Колісних возів у інків не було Повсякденне життя Велику частину 12-мільйонного населення імперії становили селяни Вони розводили лам, одержуючи вовну і м'ясо Вирощували кукурузу, картоплю та інші овочі Бавовну пряли вручну З глини робили посуд і цеглу для спорудження житлових будинків Ілюстрації Велике свято сонця Капа Краймі – Велике свято сонця – відзначалося в найкоротший і найдовший день року. Імператор пив із золотого кубка священне вино і приносив у жертву Інті – богові сонця – білу ламу, щоб заручитися його підтримкою і захистом. Для записів Інки використовували різнокольорові шнурки з вузликами – по-індіанським – кіпу. Із золота, срібла та коштовного каміння інки навчилися робити вироби рідкісної краси.